Buddha, pista șapte. Cu alte cuvinte, budismul n-a prea împărtășit aroganța ce a caracterizat religii misionare, precum creștinismul sau islamul. El este esențialmente tolerant, cosmopolit și adaptabil și de aceea a fost capabil să fructifice prilejuri născute din situații asupra cărora nu era pe deplin stăpân. Temeirile acestei adaptabilități rezidă în trei caracteristici intim legate de învățătura lui Buda. Mai întâi era o învățătură explicit adresată ființelor umane, întrucât dețineau anumite caracteristici comune. Capacitatea de a resimți plăcerea și suferința, capacitatea de a influența starea proprie și pe lați. Desigur, se poate obiecta că și alte religii indiene, ca și alte religii ale lumii, întruchipeau asemenea tendințe de a se adresa întregii umanități. În al doilea rând însă, în cazul lui Buddha, acest proiect universalist era mai potrivit să fie într-adevăr universalist, fiindcă era abstract, am văzut cum acționează acest caracter abstract în descrierea budistă a absorbirilor, de pildă o descriere care se potrivește cu multe sisteme de meditație și cu diferite țeluri ale meditației. În același spirit, concepția lui Buddha, privitoare la înțelepciune și virtute, nu se opunea și nici nu trecea cu vederea sistemul castelor pe cale de a se naște în India. Ci mai degrabă vorbea despre faptele omenești în termeni abstracti, indiferenți față de existența sau inexistența castelor. El putea exista și înăuntrul și în afara societății împărțite în caste. În al treilea rând, acest caracter abstract era întotdeauna legat de învățătura lui Buddha, de preocuparea voit limitată de a-l aplica doar la structura experienței umane individuale. Asupra unui important număr de probleme ale lumii, Buddha refuza pur și simplu să se pronunțe. Prin urmare, pe de o parte, oamenii au putut totdeauna să accepte budismul, trăind în același timp în culturi diferite și având perspective foarte diferite asupra lumii. Pe de altă parte, budiștii înșiși au putut adăuga învățăturii lui Buda în cursul istoriei cele mai diferite doctrine, doctrine potrivite tradițiilor și circumstanțelor locale. Toate acestea nu răspund însă la o întrebare fundamentală și tulburătoare. Așa cum am descris-o până acum, învățătura lui Buda se adresează doar acelora puțin la număr, dornici și capabili să se dăruiască în întregime vieții de călugări. Însă, acceptarea budismului de către popoare întregi înseamnă că el era îmbrățișat de laici care nu părăseau căminul pentru a trăi fără post. Cum a evoluat budismul de la o învățătură pentru cei puțini la o învățătură pentru cei mulți? Ce avea de oferit mesajul său elinist oamenilor care trăiau în lume? Aceste întrebări și-au aflat răspunsul în cursul pe care l-a luat viața lui Buddha după trezire. Cele mai plauzibile relatări ale vieții duse de Buda înainte și în perioada trezirii se află în povestirile simple și lipsite de înflorituri în care el pare să vorbească din proprie experiență. Se poate admite cu ușurință că aceste povestiri își au originea oricât de îndepărtată în discursurile edificatoare pe care Buda le-a ținut călugărilor săi. Din potrivă, cele mai vechi legende privitoare la viața lui după trezire, aici și mai departe mă refer la începutul Mahavajei, sunt de la persoana a treia, formă evident adoptată la câteva generații de la moartea sa și sunt pline de amănunte mitice. Sunt așadar departe de a de demne de încredere. Ele transmit totuși unele indicații privind modul în care eliberarea individuală a lui Buddha s-a metamorfozat într-o misiune adresată lumii întregi. În cadrul legendei, sâmburele misiunii sale e învăluit într-o aparență cu deosebire mitică. În vreme ce mai curceta încă la consecințele descoperirilor sale, Buddha a hotărât că ar fi lipsit de rost și obositor să le vestească unei lumi cufundate în ignoranță. Atunci a intervenit un zeu. Caracteristic legendei budiste, zeul e un personaj auxiliar care sprijine acțiunea centrală a transformării de sine a omului. El a pledat înaintea lui Buda cauza tuturor acelor făpturi care au doar puține pulbere în ochi, făpturi care ar primi mesajul său cu brațele deschise și cu recunoștință. a răspuns cu generozitatea acestei pledări, luându-și asupra lui sarcina de a răspândi în lume remediul suferinței descoperit de el din milă pentru acele făpturi. Așa a luat naștere acea hotărâre pe care budiștii o privesc ca aducătoare de lumină în besna lumii. E cu neputință de desprins adevărul în această chestiune, dar vinieta legendară e totuși revelatoare. Mai întâi, ea indică o caracteristică fundamentală a învățăturii de maturitate a lui Buddha, anume că această învățătură întruchipa nu doar valoarea cardinală a izbăvirii, ci și o a doua valoare cardinală a compasiunii, grija față de ceilalți. Într-adevăr, ceva de natura compasiunii era inerent în gravitatea morală a lui Buddha și în înclinația sa de a descrie cugetul în termeni morali, în termenii efectelor pe care acțiunile mentale le au asupra celorlalți. Pentru Buddha, compasiunea era strâns împletită cu izbăvirea și era privită ca țel al omului și ca sentiment călăuzitor. Totuși, în cadrul legendei, compasiunea are o semnificație mai îngustă decât avea să aibă, împreună cu corolarele ei în învățătura elaborată. Aici, compasiunea este un atribut personal al lui Buddha și rațiunea suficientă a hotărârii sale de a propovădui. Mai mult, este o compasiune îndreptată către un scop anume, împărtășirea interpretării date de Buddha vieții trăite în renunțare. Mare parte din această secțiune a biografiei legendare privește consecințele acestei compasiuni, înființarea unui ordin de călugări care îl urmau pe Buddha. Ieșind din Sihăstrie, Buddha s-a îndreptat cu popasuri către Benares, sălășluind în grădina cerbului la Isipatana. Aici a întâlnit cinci așceți care îl însoțiseră înaintea trezirii și care îl părăsiseră nemulțumiți atunci când renunțase la automortificare. Lor le-a adresat cea din predică punerea în mișcare a roții învățăturii, care enunța calea de mișloc și cele patru înalte adevăruri. Acceptându-le, ei au devenit discipolii lui și de atunci mulți dintre adepții lui au provenit din rândul așeților rătăcitori. Lucru plauzibil din punct de vedere istoric, în măsura în care mare parte a discursurilor lui Buddha erau adresate acestora din urmă, care, la vremea respectivă, alcătuiau un grup nestatornic mișcându-se cu ușurință de la un învățător la altul. Acum însă, în joc, era întemeierea unor instituții noi și durabile, ordinul Sangha, călugărilor care urmau pe Buddha și, într-adevăr, se simte că nestatornicia generală se cristaliza acum pretutindeni în corporații religioase, având fiecare propriul ei mod de organizare. Totuși, Buda se adresa unei audiențe mai largi decât aceea a religioșilor desăvârșiți. Următorul adept a fost Iasa, un tânăr laic bogat care, trezindu-se într-o dimineață și văzând curtezanele cu care petrecuse cum zac în jurul lui cufundat în somnul greu al beției, s-a umplut de dezgust. S-a îndreptat atunci cu deznădejde către Grădina Cerbului unde l-a întâlnit pe Buda, care i-a festit cele patru în alte adevăruri. Așa se face că a părăsit lumea pentru a-i se alătura lui și micului cu său grup. Iasa era fiul unui negustor și, potrivit legendei, patru prieteni de-ai săi din cele mai deseamă familii de negustori din Benares au devenit discipol, iar apoi încă 50 de tineri de la țară. Aceștia au alcătuit nucleul noului ordin, fiind, într-adevăr, cei care au răspândit învățătura. În cadrul legendei, Buddha s-a legat cu jurământ să plece în lume și să pribegească pentru binele și fericirea celor mulți din compasiune pentru lume. Ei nu alcătuiau însă o biserică a laicilor, a doma evangeliștilor protestanți, căci trebuiau să propovăduiască viața desăvârșită și curată a cercetorilor fără familie. Anumite elemente de aici par adevărate. Exista o afinitate lectivă între budism și negustorii orașelor, care se aflau între întemeitorii societății urbane complexe, căreia îi se adresa Buda. Mesajul său era însă și un mesaj universal și, pe lângă negustori, mulți oameni, poate tinerii de la țară, trebuie să se fie alăturat ordinului. Accentul pus pe celibat pare în chip deosebit plauzibil, căci exprima solidaritatea de breaslă a ordinului, fiind compatibil cu mesajul multor discursuri, potrivit cărora singura cale cu adevărat rațională era renunțarea la lume. Oricum, chiar dacă acest țel intransigent a fost misiunea originară a Ordinului, activitatea misionară adăpostea în sine posibilitatea unei strânse legături cu laicii. La urma urmei, în drumurile lor de-a lungul căilor comerciale ale Indiei și apoi ale întregii ASI, cercetorii misionari erau hrăniți și îmbrăcați de laici. Astfel, laicii apar în biografia legendară. Îndată ce Iasa s-a alăturat ordinului, tatăl său a venit să-l caute și l-a întâlnit pe Buda, care i-a ținut o predică. Tatăl a fost convertit, a căpătat încredere în învățătura lui Buda și atunci a găsit adăpost în preajma lui Buda cât ai clipi. Această găsire a adăpostului marchează azi în chip formal angajamentul unui laic față de Buddha de ordinul și de învățătura sa și pe semne că înțelesul său era asemănător în vremea când s-a elaborat legenda și chiar înainte. Tatălui Iasa l-a invitat apoi pe Buda să mănânce și în casa lui. Buda a cunoscut-o pe fosta soție a lui Iasa și pe mama lui, care au găsit adăpost și e în preajma lui. Evenimentele petrecute în casa tatălui lui Iasa pun în lumină substanța relației dintre călugării budiști și laici. Laicii oferă călugărilor hrană și sprijin material, în vreme ce călugării le oferă înțelepciune și alte bunuri spirituale. Antropologilor le place să descopere instituții bazate pe schimburi de daruri, în care două părți stabilesc astfel o relație ce se prelungește printr-un continuu schimb de daruri. Este și cazul relației dintre călugării budiști și laici. Laicilor li se cere dărnicie și mai cu seamă generozitate față de călugări, în vreme ce călugării dăruiesc darul cel mai de preț, învățătura lui Buddha, așa cum în repetate rânduri afirmă canonul. Darurile sunt diferite, dar sunt date în mod liber, iar prin ele se statornicesc legături durabile. Astfel, pe baza acestui schimb reciproc, s-a format comunitatea budistă Împătrita Opște, care cuprindea călugări, călugărițe autorizate mai târziu de Buddha, precum și laici, femei și bărbați. Această comunitate în întregul său a fost aceea care a asigurat succesul durabil al budismului. Așadar, învățătura budistă le oferea laicilor anumite bunuri spirituale, dar unele din aceste bunuri nu erau oferite exclusiv de budiști. De pildă, prețuirea, o răsplată imaterială dobândită de laic prin simplu fapt că dădea de mâncare unui călugăr și o asculta predica. Prețuirea putea fi însumată în vederea asigurării unei nașteri mai bune. Cu cât avea mai multă prețuire în contul său spiritual, ca să spunem așa, cu atât viitoarea sa naștere avea să fie mai bună. Prin urmare, așa cum exista un înalt cel spiritual propriu călugărului, izbăvirea, exista și un zel spiritual mai puțin înalt, potrivit laicului, o naștere mai bună și speranța că se va naște în cele din urmă în împrejurări ce îi vor îngădui să devină călugări și să se izbăvească. Un bun motiv de a sprijini ordinul budist, de fapt însă un motiv de a sprijini și alte ordine, cum ar fi cel al jainilor, căci și ei aveau o concepție similară despre prețuire. Un alt bun spiritual oferit laicilor era în alta doctrină morală alcătuită din proscrierea unor acte, precum minciuna omorul și furtul, a modurilor dăunătoare de a-ți câștiga existența și a devastatoarelor porniri, precum lăcomia, ura și nesocotința cu viguroasa lui stăpânire de sine călugărul reprezenta desăvârșirea virtuții omenești, dar principiile de bază ale acestei desăvârșiri puteau fi adaptate unui nivel mai scăzut, unei morale potrivite situațiilor de compromis în care se găseau laicii care trebuiau să-și asigure traiul și să aducă pe lume copii. Totuși, Buda nu deținea monopolul acestor doctrine. Noutatea și popularitatea lor erau legate de relativa noutate și de larga răspândire a noilor forme urbane de viață sociale aflată în plină dezvoltare. Existau acum negustori care, stăpânind instrumente impersonale, banii și comerțul, puteau aduce noi vătămări celorlalți. Existau acum state și armate înzestrate cu noi capacități de a face rău. Existau slujbe care puteau fi ocupate pe seama altora care doreau și ei să le ocupe. Mai mult, viața în noile orașe impunea grupurilor lipsite de interese reciproce, firești sau de un cod moral moștenit să găsească modalități de a trăi în comun bazate pe minimum de încredere. Mare parte din modalitățile de adaptare la noile forme de viață trebuie să fie apărut în afara grupului celor care renunțau la lume, dar aceștia din urmă au dat formă și glas schimbării. Ei întruchipau virtuțile nevătămării și sărăciei. Călugărilor budiști le era interzis până să și atingă aurul și argintul. Nu căutau slujbe, iar predicile lor probovăduiau virtuți a căror practicare, indiferent de teoria ce le era asociată, făcea din noua societate o lume în care se putea trăi. Învățăturile privitoare la prețuire și la morala laică explică nu doar succesul lui Buddha, ci și succesul celor care renunțau la lume. Într-adevăr, în India antică, succesul budismului trebuie să fi părut pe semne doar rareori mai mare decât succesul altor mișcări, după cum luate separat, multe din învățăturile adresate de Buda laicilor puteau fi găsite în alte doctrine. Totuși, Buda a realizat o sinteză a diferitelor elemente, ceea ce a făcut ca întregul să însemne mai mult decât suma părților. Această sinteză se clădește pe înclinația lui Buda de a gândi în chip practic, bazându-se pe analogia cu meșteșugurile, ca și pe preocuparea sa pentru explicațiile psihologice. Cheia acestui mod de gândire se află într-un termen întâlnit adesea în discursurile sale, cu sala, al cărui înțeles este destoinic, așa cum un aurar poate fi destoinic în făurirea podoabelor de aur. Este un termen pe care Buddha și l-a însușit, utilizându-l în primul rând cu referire la capacitatea de meditație. L-a folosit însă și în sens larg, aplicându-l la maestria, în disciplina morală și în dobândirea prețuirii. În această accepțiune, destoenic înseamnă și bun din punct de vedere moral, cum am spune, e un om bun sau e o faptă bună. În multe contexte, într-adevăr, destoinic este opusul răului și se referă la aceeași deosebire netă pe care creștinismul o face între bine și rău. Pentru Buda, însă, destoinic, bun, avea întotdeauna o nuanță practică, nici de cum metafizică sau absolută. Miezul termenului e cel mai bine pus în lumină de un sens pierdut pentru noi, dar încă viu la vechi greci, potrivit căruia, așa cum cineva poate fi destoinic sau bun ca meșteșugar, tot așa poate fi bun ca ființă înzestrată cu simțire, putând fi prin urmare să fie bun. Terminul în cauză a căpătat viață în urma atenției treze, îndreptate asupra consecințelor pe care le au faptele și mai cu seama atitudinile, actele mentale ce stau înapoi a faptelor. Pentru Buddha, destoinicia deschidea două căi. Urmările ei erau bune pentru cel destoinic și, deopotrivă, pentru alții. De pildă, actul de a da de mâncare unui călugăr însemna câștigarea unei prețuiri. Și, dat fiind accentul specific pus de budism asupra naturii mentale a lucrurilor, această prețuire era privită și ca un bun psiholog, o stare mentală utilă derivând din mărinimie. Actul de a dărui este însă bun și pentru că călugăr, măcar fiindcă astfel el își astâmbără foamea. Totodată, cultivarea disciplinei morale înseamnă simultan a evita să faci rău altora și a crea în lăuntrul tău stări mentale bune, destoinice. Noi înclinăm să credem că a face binele înseamnă a sacrifica propriile interese pentru interesele altuia. Pentru buda însă, a face binele însemna tocmai a acționa în propriul interes cât și în interesul altuia pentru că lugăr accentul cădea asupra propriului interes, izbăvirea, iar mișloacele, disciplina morală exemplară, realizau întâmplător interesele celorlalți. Acest mod de a gândi a fost les răsturnat spre a fi aplicat laicilor care, fiind buni față de alții, realizau scopul de a fi buni față de ei înșiși. Raționamentul acesta a fost mai departe sprijinit de învățătura potrivit căreia a fi blând, binevoitor, corect și a nu-i vătăma pe ceilalți înseamnă de fapt a invita să se poarte la fel. Fă binele altora pentru ca ei să-ți facă binele. Prin înțeleaptă meditație și prin fapte morale, budiștii, fie ei călugări sau laici, puteau face să rodească destoinicia aici ca și pe lumea cealaltă. Așadar, doctrina lui Buddha despre laici era adânc și organic legată de concepția sa privitoare la disciplina călugărilor, dar legătura aceasta nu se reducea doar la nivelul moralei. Pentru călugări, disciplina morală subîntinde cultivarea cugetului în meditație, însă pentru călugări și laici, deopotrivă, cultivarea anumitor capacități și atitudini mentale putea, la rândul ei, subîntinde morala. Aici reintră în scenă compasiunea, grija pentru celălalt, înțeleasă acum ca o atitudine ce trebuie cultivată prin meditație, ca o valoare îndreptată către binele celorlalți în general. Omul se poate transforma pe sine nu doar în vederea izbăvirii, ci și a iubirii. În textele budiste, compasiunea este compusă în trei componente. Mai întâi, compasiunea propriu-zisă, definită ca dispoziție simpatetică față de suferința altora, în al doilea rând, bucuria simpatetică, bucuria față de succesul altora. În al treilea rând, blândețea iubitoare, sentimentul budist, prin excelență. Atitudinea de blândețe iubitoare este exprimată în următorul pasaj celebru din poezia budistă Timpurie. Fie ca orice ființă pe lumea aceasta, nevolnică sau puternică, înaltă, mare, mișlocie sau scundă, subtil sau grosolan alcătuită, văzută ori nevăzută, născută ori cerând să se nască, Oricare, fără excepție, să poartă fericire în suflet. Fie ca nimeni să nu amăgească pe nimeni și nimeni să nu disprețuiască pe nimeni niciunde. Fie ca nimeni să nu dorească răul altuia la mânie sau ură. Fie ca gânduri pline de blândețe iubitoare să străbată lumea în sus și în jos de-a fără opreliști, fără ură, fără dușmănie. Eți mare 146, liniuță 8, 150 Pasajul de mai sus rezumă atitudinile ce subliniază morala propovăduite de Buda într-un unic sentiment, captând spiritul pozitiv ce trebuie să însoțească prescripțiile negative. Într-adevăr, blândețea iubitoare este absolut necesară, atât în disciplina călugărului, cât și pentru morala laicului, căci pentru budiști contează actul mental, intenția sau atitudinea, nu fapta în sine. Sentimentul blândeții iubitoare este, desigur, impersonal și aici se vedește Olimpiana detașare a celui ce renunță la lume. Toți trebuie tratați la fel, indiferent de poziție sau de relație. Iar în acest sentiment universal, raționamentul moral al lui Buddha își află cu adevărat un loc, căci în îndemnurile către blândețe iubitoare, cel care meditează trebuie să se identifice cu toți. Amare, doi Roman 129. Adică, în cum eu sunt supus plăcerii și durerii, în sunt supuși lor și ceilalți. Și în cum eu îmi doresc binele, în trebuie să-l doresc și celorlalți. În întreaga lume budistă, blândețea iubitoare, sporită de compasiune în fața suferinței, avea să devină modelul sentimentelor sociale în afara familiei ca și o valoare de sine sătătoare. În folclorul și în gândirea budistă de mai târziu, asemenea sentimente au devenit atât de marcante încât au umbrit chiar și valoarea primordială, izbăvirea. Structura de ansamblu a învățăturii adresate de Buda laicilor se dezvăluie în discursul către Cahlahmani, a amare 1 roman 188-193, o populație ce locuia la limita de nord a civilizației Gangelui. Buda este reprezentat în acest discurs colindând regiunea cu un grup de călugări. Niște kahlahmani, aflând de prezența lui, îi se înfățișează în satul Chesa Puta cu următoarea problemă. felurite șeți, rătăcitori și brahmani călătoreau pe acolo, expunându-și și susținându-și concepțiile înaintea kahlahmanilor, atacând și respingând totodată concepțiile altora. Kahlahmani sunt descumpăniți și cer sfatului Buda, pe cine trebuie să creadă. Văzându-le deruta, Buddha le răspunde printr-o învățătură care a fost frecvent citată pentru a demonstra lipsa lui de dogmatism și îndemnul la judecata personală. El susține că neamul manilor, n-ar trebui să se bizuie pe lucruri aflate din auzite, pe tradiție, pe legende, pe învățături, nici doar pe deducție, extrapolare sau cucetare nici pe examinarea sau aprobarea unei teorii oarecare, nici pe faptul că pare o teorie potrivită, nici pe respectul pentru vreun ascet. Cu toate astea, nu-i vorba aici de un îndemn la fantezie personală iscată de un capriciu, căci Buddha îndeamnă la judecata morală pe care el însuși o extragea din meditație și din aplicație, fiind încredințat că, dacă vor gândi astfel, ca vor ajunge la fiecare la învățătura morală budistă. Când veți ști singur ce e destoinic și ce nu, ce este condamnabil și ce nu, ce este vestejit de înțelept fiindcă duce la suferință și la boală și ce e prețuit fiindcă duce la bunăstare și fericire, când veți ști toate astea singuri, ca hlachmani, atunci veți respinge pe unele și le veți practica pe celelalte. Doctrina morală la care vor ajunge Cahlahmani este o doctrină directă. Ei nu vor ucide, nu vor lua ceea ce nu i-e dăruit și nu vor lua nevasta altuia, nu-i vor îndemna pe alții la rău. Aceste interdicții vor apărea în firesc din propria lor experiență și din meditația asupra de stoiniciei. Se poate evidenția mai întâi un anumit interes local al discursului. Există motive să credem că ai doma vecinilor lor, Sakia, neamul din care făcea parte Buddha, Caclahmanii avuseseră parte de o cărmuire independentă de tip republican oligarhic și fuseseră în trecutul imediat un popor relativ autonom. Acum însă erau supuși puterii regelui din Kosalan, așa cum în curând aveau să fie și Sakia, iar în viața economică trebuie să fi simțit atracția îndepărtatei capitale a Kosalanului. Aceste forțe politice și economice îi îndepărtau pe Cahlahman de societatea tribală relativ simplă și închise, împingându-i către civilizația complexă a lumii gangetice, iar dislocările în cauză erau amestecate cu noi forme culturale, întruchipate de sfaturile contradictorii ale acelor mesageri ai civilizației Gangelui, care erau așeții rătăcitori. Este cu neputință de crezut că interdicția de a ucide, de a minți, de a fura și celelalte erau complet noi pentru Cahlahman, Propria lor cultură ancestrală trebuie să fie oferit interdicții analoge. E greu de închipuit că o societate putea supraviețui fără să aibă asemenea valori într-o formă sau alta, cel puțin în ce privește pe membrii societății înseși. Oricum, pentru societăți cum era aceea cahlahmanilor, este specific faptul că asemenea valori nu se întemeiază pe rațiune, ci sunt mai degrabă respectate în virtutea tradiției și obiceiului fiind puse în scenă în cadrul legendelor și ritualului. În noile condiții însă, tradițiile morale își pierduseră hegemonia necontestată și de aici prilejul pentru Buda de a oferi o nouă formă de judecată morală dezvoltată din condiția fundamentală a vieții omenești. Doctrina morală propusă nu era specifică pentru Cahlahmani, ea creștea din simplu fapt al vieții în societate, al vieții duse în comun, al capacității de a gândi la țelurile proprii și la țelurile celorlalți, oricine ar fi fost aceștia. Era o doctrină morală menită să răspundă oricărei situații. Dar Buda țintea mai departe decât simpla fundamentare a doctrinei morale a kahlahmanilor. Interdicțiile erau menite să fie aplicate nu doar în cadrul societăților, ci tuturor indivizilor, fie că erau kahlahmani sau de alt neam cu care aceștia aveau de-a face. Iar cahlahmani întrețineau deja deci, relații cu multe alte neamuri. Pentru societățile mici, ca și pentru grupurile mici din societatea largă, este caracteristic faptul că numai membrii lor sunt considerați a avea drepturi de pline în comunitatea morală. Acum însă, caclacmanii erau îndemnați să intre într-o lume mai largă, să cuprindă în comunitatea lor morală toate ființele vii și, desigur, toate popoarele din câmpia Gangelui. Buda a apropo o doctrină morală universală, care să se potrivească cu viața mai cosmopolită adoptată silit de Gahlahmani. Până aici, învățătura adresată de Buda laicilor se întemeia pe judecata morală. În discurs însă, aceasta din urmă la rândul ei se întemeiază mai adânc pe învățătura și pe experiența sa, pe analiza alcătuirii omului și pe proiectul transformării de sine. Când se adresa călugărilor, Buda sublinia că izvoarele suferinței, lăcomia, ura, amăgirea duc la vătămarea de sine. Adresându-se însă ca aici laicilor, el sublinia că izvoarele suferinței sunt funeste în general, nu doar pentru sine. Când lăcomia crește în om, nu este ea vătămătoare? Sau când ura și amăgirea se trezesc în el, nu-i oare la fel? Oare nu ucide, nu fură, nu minte omul când are cugetul copleșit de lăcomie, de ură și de amăgire? Și oare nu atunci când cugetul nu este subjugat de ele, este omul în stare să evite toate acestea? În acest pasaj, vătămare se referă de deopotrivă la vătămarea provocată, sieși și altora. Întocmai cum a fi de stoi nicărțelor și țelurilor celorlalți, a vătăma înseamnă deopotrivă a-ți face răuție și a face și altora. E demn de remarcat acest lucru, fiindcă nu doar occidentali, ci și școlile budiste de mai târziu au căutat să respingă sau să îmbunătățească învățătura lui Buddha pe motiv că uită de binele celorlalți și de existența societății. Chiar dacă pus în balanță, preocuparea lui Buddha pentru analiza experienței individuale atârnă mai greu decât preocuparea pentru analiza societății, învățătura sa a recunoscut întotdeauna că a fi om înseamnă a fi o ființă socială. Mai mult chiar concepția lui Buddha privitoare la modalitățile pe care le au laicii de a se îndrepta, astfel încât cugetul să le fie nesubjugat, se bazează pe ceva mai mult decât simpla meditație înțeleaptă. Pe de o parte, el presupune că laicii au o facultate rațională care, bine îndrumată, va soluționa cu dibăcie problemele morale. Laicii pot chipzui ce să facă. Dar, pe de altă parte, această concepție despre capacitatea rațională a laicilor e doar o latură a chestiunii, căci Buda socotea totodată că laicii pot să se transforme într-o măsură care depinde de situația lor. De aceea, în discursul către Kachlachman, Buda îndeamnă la meditație asupra sentimentelor sociale, mai cu seamă asupra blândeții iubitoare. Laicii trebuie să practice blândețe iubitoare către cele patru zări, către toate ființele, identificându-se cu toți, alungând furia și ura din inimi. Efectul acestui exercițiu mental este acela că, mai devreme sau mai târziu, blândețea iubitoare devine astfel un obicei statornic și o motivație pentru acțiune. Există aici două implicații importante. Mai întâi, cele de mai sus înseamnă că Buddha n-a indicat doar de ce trebuie cineva să acționeze stoinic ci și cum poate fi determinat să o facă omul această ființă adesea refractară. În virtutea credinței că oamenii sunt capabili să fie închipe mine eminent